Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu, assalamu ala Rasulina Muhammad, ala alihi, wa sahbihi, assalamu ala tëslimin këthira. Allah në më nëruhër e falëndrojmë, vëtëm për ti ndihmë dhe falër e kërkojmë, lafda të bëkimë të Allahu qofri me Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bë familjët i shokët, dhe të gjëtëta që ndihëke në rukën e tërëa dhërëndit në fundë të kësaj bote. Të nëru i drejtuar një thënie të menjëhersh të urrë të rëndësishme me kuptim plotë të një njeriu të madh, të njëriu me peshë, të njëriu i cili jetën e pa të mbushur me punë të mira, me kontribute. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ndon nga familja e tij. Uthmani radhiyallahu anhu një njëri që, pa dyshëm, ka vlirat më da dhe meritën që tjetë një model, shembul i unë që ne e ndje kim rrugun e ti, edhe të fjallë për të ti, edhe të vepër për të ti. Edhe sot do të vazhdoj me një thënje të të tërëtër të Osmanit të rëndësishme, e që, pa dyshëm se kjo fjallë borën nga kuptimi i thejli fesë që e kanë pasë, por edhe buron nga jeta që ata e kanë e kanë kaluar nga së theni e tjetër nuk mund të thotë njëri tek ashtu por një që më do të ka çonë një pikë kur nëse i devosshëm jap këshillat e kësaj natyre Osmani rrëdhëllon ka qenë një pasor donc pas son pasori në betejën e kemi provuar te Bukut betere nësishme vendimtara në kone pegamberit sallallahu a sellem, Othmanin r.a. do me thonë, i ka dhonë 300 deve të mbushra komplet, të ngarkuara me krejt që ka ka nevoj. Do në është bagi pasurje më, do të thonë. Dhe që në këtë kohë me këthy, anë i sajë bjenin, ju në atë kohë. Kër devje e ka qenë mjeti vetëm transportuës, ka qenë pasurje madhe, jo vetëm devet i ka dhonë, po e ka dhonë edhe të ngarku ora me ushqim, e veshëmbathje, e krejt që ka i duhe një ushtari, treqe. Kër i ka prunë të këpigamberi s.a.v. do mëhonë komplet, edhe i ka dhonë njerë Rasulullah, kjo është për ty. Në koptim ju privat, po për pun që ty duhen e ka thonë pegamberi s.s. Ma s'kësaj di të Othman, s'ka qatë bën keqë t'jotën. Nën aqët ka shpëlluja Allahu dhe aqët e ngritë, sa so që ma s'kësaj, da unë ti mu t'keqës ki me po, në kuptim të shpëllimit. E kënjiri pasur dhe kënjiri bujar dhe kënjiri dërdhënës, në afilat për një kuptim tjetër të pasuris. Nën kënjiri është i pasur, ka shiun donjon i din punt edhe ai të flet tash për pasurinë un besoj që është bëg i incredible bëg i pronukshum sa i din një që ka pas por shumë të kaluam të lëshme ka e çulvojë të mira e onqë turukt të allahut ai kur i eksilondo trimasi do të mani pse e di këtu di komorone bash bëg i më i beso se dikush si karatin udhë heq sa i din se së ançia sën shtura kështu mëro Në të mënë e ka provu pasurim, të mënë e ka provu që ka është me pasë shumë, nëse ka qenë trektari njërë edhe në meke, edhe në Medine, pasë të i ka pasë pozit, ka qenë halife i muslimanve, kërë që edhe autoritet, edhe pozit, edhe pasurit, gjithë të i ka pasë. E kënjëri me tërë këtë bagaj, përna fletë për pasurim, që ka pasurija realisht, që ka me pasë realisht, Ka thonë othmanër dhe Allah anumë, E juhën nasë, oju njerëzë, në ka full njerëzën fjallimë, oju njerëzë, itë tëkullah, fa inë të tëkvëllahi gunë. Oju njerëzë, itë tëkullah. Pa jesun i me, të tëkvëllëkë. Në gjuhën e fjesë që othëtë tëkvëllë. E si këshu mundësi me kuptuën e këtë këtë këshirë të othmanët në gjuhën tonë, takua të në rrubë dhe vëzër përkëthejt, përkëthejt, përkëthejt lirët shpejt dhe vëshmëri. Por e ka një kuptim pak ma të gjerë, pak ma të thejëdhë kjo, se fjallat takua rrjedhë, dhe me thonë, për një, një folje që e ka kuptimin e mbrojtjes, edhe që e ka kuptimin e pengesës. Dhe me thonë, ëthmani, Radialano për thotë, oju njerës, Mes juve dhe dënimi i Allahut, mes juve dhe hidhnimi i Allahut vendosni pengesa, vendosni mure që nuk ju prek dënimi i Allahut xhallahu xhala luh. Esi do të ishte i muri që ko mundi me anë dënimin Allah so e Allahut xhallahu xhala luh. Të afisho përshëmën në dunjë, sa më çen ndërtesa fuqishme, e sa më çen sa të dush e fortë, mirë po kur po vjen termeti e po gëdet të tsunami, e fortunat, nuk ka mundësimi i qëndru, pa po, e nëse, nëse, dëmën, nuk ka mundësimi i qëndru, një deti e një dritë të të të kësë, muret e dunjas, kush i qëndran për para dënimit e allatë? Shtirëf, atër e cëla është e e pengjes, pra, që ka me vendosë mes neve dhe mes dënimit e allatë e bare këtala? Aja është dojës kënë jemë. E qëka do veqvulia? Kujdesi. Njeri me urujtë, mos me folë ato qëka nuk e do Zotit. Mos me bo ato qëka nuk e dënë Allahu. Mos mu gjindë atje ku Allahu nuk dënë me të pa. Ka do vene, zë dënë Allahu zë dënë me pa të pa qëti. Mos u gjindë atë vene. Ka do njerëz, zë dënë Allahu me të pa me ta. Mos rëj me ta. Qëtë të kua apëta. Ka do punë, nuk dënë Allahu me të pa në të punë. Nuk krejt ku Allah nuk dënë me të pa, po, edhe krejt që ka Allah nuk dënë me të mi, edhe krejt që ka Allah, gjelë, Allah nuk është i knaqër, e ti largohësht për i saj, realisht, largimit nga gjitha ato, shndërot në penges, që në esër, kur rëzikosh nga dënimi a Allah, kjo penges e braktisive tua, të pove të qia, mbronë. E sa ma shumë që ki për i kësaj, Ma imbrutin i, apo? So ma tepre, e forcen këtë muri, e trash këtë muri, apo? Aq ma, aq ma i qëndru shumë është. E investimin në këtë muri, trashin e këti muri, ëthmanir djelon për po thot, fe inë të të këvallahi gunëm, dine se pasurija më mirë, e edhe suksesi më i madhë është, ta kesh këtë penges të fortë. Dhe me thonë, nëse njëri në këdu një ka gjërat saktuara, mirë pa ato, nuk i bon pëngjes nga denimi Allah të vare këvatarë njësër, i bjes është, do më hëmë, i varëfër. I varëfër, një në kuptimin e ati që s'ka, po i varëfër në kuptimin e aso që nuk kje ashe, hajrin e asë dëbin aso i që e ka. E nuk ka më kje asë që se njëri me pas, po mos me mujtë me përdojrë mështë me mujtë me e shvizu, mështë me apo hajrin, e vo, ndaj, të njëri për shambull, në mënges të begatis, nuk e ka një begatit saktuar, mund me konë sprovë për të, mund me pas shtirë, mirë për me që e thatë, mësot dikur pa atë begati, mësot, njëtan, ama me pas atë begati, me di që e ka, edhe mështë me mujtë me e shvizu, kështë ma shtirë se mështë me pas, Apo, të njëri cili nuk ka pare në logari, s'ka. Fështirja delë, ka problem, po munduot, e shtynë që është nuk një, ka paka. Apo, do më honë, për rrushë qemi a bëndi qysh, për do sene, ka për senë, qysh t'ka mundësi. Edhe dhe të përna më dhëra, që ka me bëndë. Edhe e së tutje. Amaj që i ka, edhe ja blokujë, Etë nësuën nzir dvetat apo ton për ushqim apo për ilaç, kështu mashtirën ato. Si ka? A mësoni shizanaf? Ai për anëjër për shkakun se kjo duni ka mbledh, ka mbledh, ka mbledh, ka jetu këtu, ka jetu këtu, ka bua, ka bua, ka bua në fund. Kurdjo, s'u na sheh harën se s'ka ndërtuar me to, ato që ka duhet më ndërtuave. Nuk ka ndërtu ato që ka duhet më më ndërtu. Rasmani kur na thotë, ndërtimi i yt çdosh më e bó gjatjetës është që i muri që nesër kushtojsh që kur kush të ka thonë pastaj në vazdim Uthmani rxhallahu njër se njëri më i mençur është ai kush është i naçur i pastër kush që ai që e ndërton në murit fuqishëm që nesër ti as e hori nëse çka ka pasë e ka një mënjur është ai një risil domethën vazhdimisht e në logaritë vetën e ti, që ka i binë në logaritë vetën e ti, me thonë, përshambull, në atëm, parëse marrë me flajtë, një pesë minuta, më në alë me vetën, me thonë, që ka më në? Në gjyëna eventual, në fjallë që së da është, kërka falje, nga se gjumë është gjysë më avdekis, nuk dirë që ka ndohë, dhe të të barë, këtale, ashtë, jo në në njësë, ndaj më rojë penduar të ka lau të varë e kotale, asht për më roj i, i pënduar. Ma dhja edhe në qëfë se dikur gjaditës ta ka shkaktun dhe një lindim apo të ka shkaktun dhe një shqetsim mundësisht një abu halal dhe me flajt i shkarkum është më mirë se me flajt i ngarkum veç mëse pofësha mëse shkarkohu nga këtë ngarkese, mëra hati apo me, me, me roj i shkarkuar dhe i pënduar është më mirë se me roj i ngarkuar në më kate edhe me dështirë për hakmarja kështu më rada të tohë. Pëndaj, që është arrejët kja? Nuk e në logaritë vetër. Sëtë e fale namazën me vaktë, sunetëve i kumë nejtë gati. Allam, pas ka ik suneti, i kësë sunetë i, të thëmë kësë i drejë kësë e zbanë, zbanë që me ti kësë sunetë. Sëtë e ke... e ke përmenda Allahun, nësa bëjna këshën, badan sabapove që nga këshan paska jike, a pasë zvanë, në jesë, doon e lëgaritë, a kom nonsa dakë, a kom njimu, a kom rrujtë sytë e mi, a kom rrujtë veshtë e mi, që kështë i menqë. I menqë është taj i cili, doon e rrëndë vetës gati me lëgaritët vazhdojshme. Ndërtojnë mure, e lëgaritëve të në ti, duku pasurë, duku shkarku, e dhe thotë të thmani, i menqë është taj q për atë që të dhije pas dhekjes, se që ja është të merën se shënjantë. Ka arë njërë të këtë pejgamberi s.a.s. e i ka thonë në dyrgore Allahut, kur është dita kja mjetit. Pyqët që nuk i botë pejgamberi të adi s.a.s. nga se nuk e dinë këtë ditë asë kur përsa Allahut. Po këtë njëri ka pyqëtë e qështë për përriqë pejgamberi s.a.s. i ka thonë qëfar ke pregaditi për atë ditë, që kjo është tema jonë, u dhe është e gatë, edhe ka shumë stacione, ka shumë atje gjera, a ke marë funerizim të një aftu shumë, a je bu gati mirë, si kurse përshambull njëri, kutë që të me shku, të në vëzër, vëzër, kërkuat pregaditje, apo pregaditje nëse të me shku në previ me letëzim, nëse të me shku përshambull, No them me tësha me para çka duhet do du të përgatitë. Përveç për shembull, për menani, një më tani. Në njëri do të më sku, për shembull ka hobi, ka çaf, mund gjitë në, në, në për male. Edhe më sku mund gjitë me nikë majë të lartash, mbur ndihmën atë. Edhe shkon pa kuqe. Apo. Edhe kur shurat ti thon, ku e nisut mund gjitë, e haron jam Me papushe njerës në gjithë të të... është me pasë qizë me tekstra, me pasë jakë në po... Kujenistë kështë... A përshë kevin e duke të kujenit që diqë, që e të vo... Parë me me në po, përshamë ndikush për othmonë me në po. O të të të kejë në njësë me papushe, në një gjenetë vëllë. Papushe kështë... Dohet me në ru, a po, mërë bërë gati... Dhe i menë që shëtë pregatitet... E merë... Të manë... Qëka duhet për mundjit atje, qëka duhet për nëshkuat atje, edhe për kësaj qëka duhet? Për kësaj duhet dhe vëshmëri, duhet punë të mira, duhet pëndim, duhet falje, duhet sadak, qëto duhet? Po merë i së të mundë është. Edhe puna për këtë të thytë më të tjeshtë më të të. Për këtë të thytë më të tjeshtë më të të. Për këtë të thonë është mëni, radiallahu ta'ala anhu, o këtësib minurillahi nuren edhe merë nga drita e Allahut për tërën e varët. Varë është i erët. Më thonë, edhe është ngushtë. E na besojmë, bendë shumë, se egziston edhe jetën vareza. Qyshtje të të në të në nuk e dimë. Mirë po, aja Allah që ka mundësu me e tu njerëzit në dunjo, aja u mundësu në formë caktuar, shpirët atë në nëmajtë, trupë, është i vdekurë, këllon një jetë caktuar edhe në vareza. Dere sa të vijë e kuha rinjallës. E kër vijë e kuha rinjallës qëka ndodhë, rinjallët trupi bashkuat me shmirtin. Edhe pas taj vazhdo të utje, medal para latë, medal lagari. Që kjo është rëthimë jonë. E kjo varë, që gjithë këna me qenë banorët të ti. Të gjithë. Kushtë dhe që ka qenë të nërruar lezër, mbi si për fashtët tokës, dhe të v si për fashët të të të fështë, pa tjetër. Kjo është legji pa i pa ndryshushëm. E atje për funi, dhe më thonë, ka arësirë. Edhe ka, dhe më thonë, vetëmi. E othmani, po thotë, mërën nga drita Allahut. Pse? Pse asë një dritë tjetër nuk të bëndritë atjevët. Ka njerë për shambull, janë driquojnë vuhurën, më thonë. Badhja, për si bëndritë e pen nëse s'ka marrë dritën që i duhet, apo. bënja dritë sa dush, ndërtoja sa dush, regulloja sa dush, apo, kjo qëka është nalt, heç në mëndikon e të poshtë. A të poshtë nëndikon, qëka ka buaj së so oko nalt, a më nësaj se ka marrë dritën së so ka që i nalt, apo, e me të rrushku poshtë, së dritëja sa dush të i nalt, apo, së so përlem, nga se dhe Osmani po sot e naht merr për poshtë. Mos marrsh ti vetë. Na as nuk të jism dorën, na tani më ka pak me po, një sadaka do apo normalish ka punë. Ama është e sinqertë që njeriu duhet vetëm vetë të gatojë. Është ka e drejtë e Allahut. Fjala e Allahut, Kurani është e drejtë e Allahut që llojë. Po adhurata roze jende sa ibadete, çdo adhuri me Allah është dritë, por jende sa adhuri më qën specifikisht, domethënë e dritë çka ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu bashir al-mashain fi dhulum binuri tami yawm al-qiyama pejgamberi ka thon pergjoj ata që natën inter vingjami me dritë plot ditë gjykimit ata çdo vakte ka vlerë në vet e ka shpëlim në vet por me arm të të çovohet Apo endës është dritë, e nëftaf tash, edhe me arën gjami, ke marë dritë për varë. Ko mu të gjithë sa boj me të bo dritë? E aqsia, apo që këtë bërës të e vëndshme, po me që thadë, vjen njëri me marë dritë. Për ndër njëpjë vendeve ku furnizosh me dritë, për natën e ersires është që këj vendë që topë? Në arë këtu. Andër këtu njëri e merë dritën, se në kërështë vend i drites, Shtëpia të Allahot të në dritë. Dituria që mësojmë me flasëm për Zotin Gjelle Gjelallu, për uzimet e pejga mersëm, është dritë. Përdej përto, Othmani mërdi nga dritë të Allahot për, të më thonë, natën e e varët. E natë varit, e varët e në vëzër, përdu shimë se është në natë ju fortelit. Othmani rrdi allahu anhu ka qi njëri qi ka posum dhëmshuri. U nuk oni prakson. Mir po, myrt veçant prekei, ëh myrt veçant do të thonë çante kur përmande i varri. Po, më përmand zjarri i xhehenimit ose dënimi i ahiret nuk nuk çonte shumë si për varr. E kanë thonë ti, më shumë po prekësh kur po pron të varri, saçi po prek go po për përmandës Do me thonë, ahiretja, aty është më shtirë. Ka thonë e vërtet që aty është më fështirë. Mirë, për varërë është stacionë i parë, nëse që atyem delë dritë e endhe matutje delë dritë. Nësa aty më buhet terë, edhe të utje është terë, apëton. Për i varërë është, të reguës si kryesorë se qëka do ndodhë matutje, apëton. Për në një duhet pregaditet për atë ditë kërë të vendosët në në në barkun në në, si nga sa atje pasta i vazhdo një jetë tjetër, e lësë allan që të ne zyrën në varëm, e të ne ndriqën në punë të mira, e të na mundësën që, dëmë më thonë, në natë në partë të varët të japin për gjitë e duhura, të sukseshme në pyytit e me legve, e të na zyrëhet varëri dhe të na japëm përgzimit e duhura, që ajo vetëmi të kaluhet të kaluhet letë e me përgzime që i marim për të vazhdo më të ditën e rinjallës e takimin me Allah në të barë e këtajda. Andaj të në vëzër, vëzër pa esën i me dhevët shmëri, logaretin e vetën e juaj, renegat e vetës atë keni mundësi, kuidesoni, dhe gjithashtu, mërënin nga drita që ju duhet, prej dunjas, për dritën që ju duhet, për varë për ahiret. Kështu ishtë othmanën e radiallanu, në këtu ishtën për asetiti, andaj allana bashkofë më othmanin, e pejgamberin o duke në mundësuar që në këtë dënja të një kim shëm, bëjt e tjura e njësët i mizbashku me ta në shpolime dhe knasinë Allahot. Zotë i shpolift, me ka që për e dhe fund, Assalamuala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat e simen këthira.